Någon, eh, Svenska Akademin gjorde något utlåtande man sa att eh, Tyskland är som Sverige men för vuxna. och Kanske skulle man kunna säga samma sak om Danmark, att det är mer, det är mer ett, ett, ett vuxet land än, än vad Sverige är för att Alltså den här, den här innehaven i nomenklaturen har ju gått mycket längre i Sverige. SvebTV lördagsintervju 28 med docent i företagsekonomi Jan Tullberg om den ansvarslösa placebo-politiken. Programmet har tre delar. Detta är del två om att avslöja hyckleriet. Dans danskarna är nog så att säga mindre hycklande än svenskarna. Svenska affärskultur är, är, är ju mycket mer ingenjörspräglad. Medan Danmark är ett sådant klassiskt handelsfolk där eh, man skäms inte för liksom att, att göra, göra en bra affär. Man känns man skäms inte för att agera i egen intresse och sådär. Medan eh, i, i, i Sverige har det ju funnits eh, mycket mer hyckleri så att säga. Att vi, vi har... Ja, vi har ju, ja, kyrkan har ju haft en negativ inverkan också. Alltså folk är vana vid att man säger en sak i predikstolen och sen så gör man någonting annat. Men hyckleriet har en stor plats. Så. Mm. Det var för sig en norsk filosof som myndade det här ordet var, som jag tyckte var väldigt intressant som mening betraktat Som han utvecklade rätt mycket. Det var hyckleriets civiliserande kraft. Och då tänkte han sig just det här: att eh, Jag säger: Jag tycker synd om de stackars barnen från Afghanistan. Va? Och i början så gör jag inte det någonting, så att säga. Va? Eh, men, men jag säger det för att att det låter bra, du vet. Och andra kan börja tänka så. Ja, liksom. Jag kanske och, och, och Kanske jag kan också påverka mig själv, du vet. Jag kan, alltså, säga kunden hör eh, alltid rätt. Alltså, så, så kan jag i någon mån suggerera mig själv till att tro att att jag och mitt företag och allting tänker att kunderna har alltid rätt. Mm. Så att det finns liksom en, en en sak. Så att även om det börjar som som en, en, en, en ren lögn va så, så efter ett tag så blir det en halv lögn va och, och sen så blir det kanske en villfarelse och så där mm. eh, och, och eh, den, den, den här svenska modellen också mer med, med, med konsensus och så där eh, bygger ju på att man gör saker och ting för det gemensamma bästa och så, men och ett tag så gjorde man väl det också. Alltså, de här klassiska partierna under den här, de goda hundra åren, om man säger så, var ju mycket den att arbetaren i riksdagen identifierade sig med arbetarnas intressen. Och, och den som var köpman och moderat, han, han Identifieras inte bara med sina personliga intressen, utan med med och hur, hur ska man få lägliga till regler och tillstånd och så vidare va, för den här klassen som man representerade. Men, men nu så, så, så är ju den där banden borta. Va, utan alla våra politiker är ju Broilers då, i, från ungdomspartierna. Och har umgått med de här och, och identifierar sig med, med den politiska klassen. Så att det som har hänt är väl lite grann det här som, som hände i Sovjetunionen. Att alltså vi har fått en nomenklatura som styr. Och som inte tycker egentligen att folk i allmänhet är. Rätt förkastliga individer som inte har liksom förstått den nya svenska värdegrunden och så här. Mm. Så att, alltså, vi, vi har en elit som, som inte är en riktig elit. Alltså, de är inte välutbildade och kunniga och sånt där, men de är ett etablissemang. Och så vet de att de, så länge etablissemanget håller ihop, så har de en väldig, en väldig makt. Va? Och det, det är den maktställningen. Och åt det egna kollektivet som blir viktigare och viktigare. Men därför de inte, därför inte det är det inte någon opposition egentligen. Nej. Att det, det känns ju som när man ser partiledardebatten så... Det är som att alla partier de har gått in i ett parti jo. och sen så står Åkesson möjligen då, så lite grann vid sidan om. Ja, men du vet, för ett någon en halv generation sedan va, så känner så ju en riksdagsman du vet, ungefär som en, en, en, en grundskolelärare och nu har ju dubbelt. Va? Så att man har ju liksom gynnat så att säga den, den, den egna klassen och, eh, och säjfat upp så att säga, det här reviret. Medan demokratin och den svenska befolkningen är en liksom mot mot de här egna idéerna eh, som är väldigt. Eh, av ja, väldigt liksom, modernt, globalistiska, eh, ja, höga grader av hyckleri och entusiasm för de här kollektiva intressena och gemensamma. All, alla går igång på ungefär samma saker. En, alltså, en vaktig berättelse som ja, vi tycker ja, om. Absolut. Har... Ja, men, du vet, Agenda 2030, vi får i stort sett en världsregering som... Som inte har någon demokratisk grund i huvud taget, som är en expertkommitté med oklara, oklara val. Va? Och, då, och då är det just den här alliansen av särintressen att eh, kompetensen i en sån här nomenklatur är ju att man kan kommunicera eh, över partilinjerna. Så att jag menar en, en högermoderat är ju lite besvärlig va? för att ska det bli någonting så måste han ju komma överens med vänster. Så det blir liksom någon sorts vänstermoderat va? och någon sorts högersås. Och det låter inte så farligt. Va? Men, men när de konverterar till en ny ideologi någon sorts eh, globalisering, eh, mänskliga rättigheter en annan sorts poppidé som de har. Alltså, eh, jag såg någon som statsvetare i en affär som hade gjort en sammanräkning och då var det liksom. Långt över tusen mänskliga rättigheter som tagits i i, i Västerlandet, alltså EU och, och FN. Och de här anses ju då stå över nationell lagstiftning så att den nationella lagstiftningen ska ju då liksom och regeringarna ska ju då berätta hur de ska efterleva alla de här mänskliga rättigheterna som poppat upp eh, och som juristkåren anser sig ha något mandat. –att tolka... Och så här, så att, just nu så håller ju Västerlandet på att bli allt mindre demokratiskt. Alltså. Mm. Det är ju en ganska, ganska läskig bild som du beskriver. Ja. Där, ja. där den politiska klassen, eller politikerkåren– då, –som ju är våra förtroendevalda, går samman– –och lyssnar egentligen inte på sina väljare. Inte Nej, att det är därför att de tycker att väljarna– Uh, jag, jag läste en, en, en intressant undersökning i, i Holland mm. och då hade man gjort en uh, uh, uh, så här, man hade tagit tre, olika varianter med, med tre ord som var laddade. Va? Sen så, så, så hade folk hade politikerna fått fylla i uh, vilka, vilken kombination som de tyckte passade på dem själva. Mm. Eh, och och, och då så, så eh, hade de då tre stycken ord för sig själva. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakta. Men det, alltså det var eh, tolerant, eh, internationell, eh, förändringsinriktad ungefär så. Sen, och det var liksom 89 av de här makthavarna tyckte att det där passar passar på, väldigt bra på mig. Va. Mm. Och sen fick de beskriva den holländska väljarkåren. Som de då beskrev som, som eh, inskränkt eh, nationell konservativ. Och det var tyckte de stämde till 89 procent. Och då kan man ju säga den att eh, här måste ju nomenklaturen fundera själv liksom över den här diskrepansen. Eh, kan jag representera personer som har en helt annan inriktning än, än vad jag har? Och hur är det då med min, min demokratiska plikt att representera väljarkåren? Alltså, det här, det här är ju mer som att folk har möjlighet att och, och, och välja, liksom du vet, en, en nationell överstepräst, förstår du, som får sina instruktioner från Gud. Och han behöver ju inte connecta till, till vad väljarna tror och tycker. Han ska ju bringa Guds ord till populacet. Mm. Men den demokratiska synen är ju att populasets röst ska ha betydelse. Men det så, så det tror jag allt färre politiker anser att vara på det sättet. Ut, utan populacets intresse, åsikter är intressanta. Eh, lite grann att man är på rätt spår och man hittar, du vet, man hittar en bra fråga och sådär. Men, men framförallt är det liksom en begränsning då med att man får inte hitta på allt för impopulära grejer. För då kan man ju straffa sig varlevnaderna. Mm. Men, väl, men väljarna blir ju ganska avtruppade också och förväntar ja, sig något. Ja, det är ju det här som är lite förbryllande då egentligen. För att det du beskriver är ju en, en politikerkår. Som då i princip tar sina direktiv från, från ovan. Ja. Kanske inte då säger att det kommer från Gud men det kommer från internationella konventioner som ja, vi har skrivit visst, på och visst, sådana saker. Visst, visst. Och, och, men då kanske det är så att medborgarna tänker att ja, men de vet nog bättre. Ja, jag är nog lite konservativ och tycker om nationen och sådär. Men de kanske har förstått någonting som jag inte har förstått. Nej, men det, det, så, så är det faktiskt inte. Nej. Det har man undersökt i massa undersökningar. Mm. Och, och det är nästan alltid samma resultat. Alltså, eh, demokrati som abstrakt system får jättehöga värden. Men demokratin har över hela världen, inklusive alla diktaturer. Diktaturerna har ännu högre värden för demokrati. Alltså det här... Hur viktigt man tycker det är. Så att ja, säga. Sudan och Libyen kan ha, liksom, förstår du, nu heter jag inte siffra Nu Men mm. jag missförstår mig rätt. Men alltså de ligger på 98-99 procent. Att man tycker att det är viktigt. Att med... att, och att demokrati är bra. Mm. Men, men då blir vi den att demokrati betyder nästan bara att det är bra. förstår du? Alltså man, man kan vara demokrati men inte ha yttrandefrihet. Alltså demokrati blir... Ja, det, det, blir, det blir något sånt, sånt, sånt, sånt velust begrepp då. Så att man är inte... Ja, det säger väldigt lite. Men, för, men den, den frågan som jag tror du är inne på, det är det här att man litar på att partierna kan. Mm. Och då är, ju, är det ju jättelåga siffror. Alltså politikerna ligger alltså i paritet med begagnade bilhandlare. Men det är ju väldigt alltså, fullt. Ja, nej men alltså tog någon från England. Jag tror jag, alltså det var 15 procent av engelska befolkningen som hade förtroende för politikerna. Och, och, och, och partierna har gett, alltså det finns ju liksom inte, de har egentligen inget folkligt stöd i huvudet. Alltså de har inte det här för... Alltså, de finns för att de finns med i mekaniken. Mm. Va? Men du, du, du kan ju ha ett företag där du har någon person som är vd och är, är, är hela företaget tycker att han är, är en idiot, va? Som har satsat fel i varje, gång på gång på gång. Men han är ju fortfarande vd. Alltså, det, det är två olika saker. Men, men förtroendet för honom som är visionär är, är ju liksom då att han är kanske den man litar på minst mm. utav alla så det, är, det, är en, det är en bild att, att medborgarna har så låg förtroende ja. men de röstar ändå på de här personerna. Ja, men, men det, det, är, alltså det, är, det är väldigt lätt att man, nej, man... Man tror verkligen inte att de, de har några insikter eller kunskaper eller, eller förmåga egentligen. Men man kan också tro att systemet är så svårstyrt. Så. Alltså man, man behöver inte tro att globaliseringen är bra utan man, man kan ju tro att globaliseringen är oundviklig. Mm. Och, och då... Och makten går till, du vet, till EU och vi harmoniserar våra lagar med EU. Men alltså det kan ses som en naturkraft va? och inte som någonting som är bra i sig. Va? Utan eh, det är det här som... Jag, jag tror man kan se det som den tekniska utvecklingen. och Att det är något som inte går att förhindra eller stoppa. Men ja. en sak som när vi jämförde Sverige och Danmark mm. så finns det ju en väldigt intressant episod. Och det var ju det här gemensamma debattprogrammet som hölls mellan Aktuellt och Dansk TV. Och där var ju även vår regeringsspecialist, historieexpert Arnstad med. Och vi hade aktuellt reportrar och var med och så var det några svenska politiker och så var det danska politiker och danska reportrar. Och det som var så uppenbart var ju att det var en klassskillnad, flera klasser nästan, i intelligens och, och ja. alltså i förmåga. Arnstad ja. framstod ju som... En person som inte alls kunde historia eller Nej. någon vetenskap, och, och våra politiker och även då de här debattledarna var ju så två olika världar. Mm. Det är rasismen som är problemet i våra europeiska samhällen idag, precis som det var under människa krigstiden. Var är det man kan se det? För vi insisterar ju på i Danmark att vi talar öppet och fritt om problemen. Så I Sverige så har vi ett levande debattklimat kring invandring och rasism, men Danmark så har det tystnat mycket mer. Mm. Vad är det vi ser i de här åren i de här efter din värdering? Vad står Europa över en øh, veritable folkevandring, som, først kun, som kun lige er begyndt. Vi ser de første 100.000 komme til, og vi kan se, at der er millioner, der står bagved. De her mennesker, især unge, øh, raske, øh, friske, øh, muslimske mænd, er lokket hertil, fordi de, kan, de vil gerne have del i det, vi har skabt. Mm. Vi har skabt noget, og hvad har skabt øh, det, den succes som Europa? Det er i høj grad... De, etniskt, och politiskt politisk nationella städer har skapat en succes... ja, det är så Man bygger upp rasism. Detta är rasismens byggstenar. Du, du är mångkulturell och arabisk varje dag för du använder dina siffror. De här arabiska siffrorna, du vet. De flesta muslimer som du och jag. den som står framför dörren måste man också vara beredd att ta emot. Om man kommer till Danmark så ska man bidra och man ska bli en del av den samfundet debatten. och man ska respektera må säga, det fundament av frihetsrättigheter som vi har bygget upp igenom generationer. Och det skammar jag mig inte. Det är jag stolt över att vi ser. Jag syns demokrati är det netop att inkludera, det är det netop att, att pröva hållningar av och se om man kan mötas. Det är det inte att starta med att exkludera någon. Och Jag tycker att det gör något otäckt med vårt samhällsklimat. Det drabbar juden som inte kan gå med sin kippa. Det drabbar den muslimska tjejen som blir angripen på bussen för att ta slöja och när man släpper fram det här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 I, I andra länder finns ju så att säga en, en, en oppositionsvilja en, som, som slår igenom och alltså, som gör att media kritiserar makten. I, I Sverige så, så, så media. Alltså, du vet, de, de riktar en standardkritik. Alltså, du vet, mot en ny, om det tillsätts en ny regering så kan ju svenska media göra en sån där situation som att säga den att. Ja, eh, nu blev det 13 män och 9 kvinnor. Mm. Ja. Man kan Hus, diskutera svartjobb. Hur också. ska det här? Jag förstår hur könsmaktsordningen råder. Och, och sen, och sen blir det en repris på ett sån, en sån här en, standardgnäll så att säga, mm. som inte leder till någonting. Medan andra länder har liksom lite mer lite högre intellektuell nivå än vad, än vad Sverige har. Men du sa någonting om det här med att de är vuxna. Ja. Vi har ju bland tidigare i våra program sagt att männen tar inte sitt ansvar som män. Men det är kanske är så att vi tar inte vårt ansvar som vuxna. Det är det som är problemet. För att... Ja. Eh... Det, det, kan, det kan man väl göra speciellt så att säga om man säger så att, säga, att, att könsrollerna är inte så, så så accentuerade så, så, så finns ju naturligtvis kvinnor som kan ta den här vuxna mansrollen också Ja, vuxenrollen ja. och sätta gränser ja, och, och sätta stopp för de här ja. men, som men, på men, med men, med men, men, i, men i hög grad så har, har det ju faktiskt blivit någon sorts det, det finns ändå en könsaspekt kring det och, och det är ju just det här med jamsandet med feministisk utrikespolitik, feministisk regering och så vidare. Mm. Alltså det, det, det finns... I den här svenska nomenklaturens idéer va, så, så, så, så finns ju då att... Eh, regeringen tar egentligen inte hand om folkmajoriteten. Det är som Reinfeldt uttrycker, att svenskar är ingen skyddsvärd grupp. Utan som alltså? Ja. –att svenskar är ingen skyddsvärt ja, när, när, när det var en, en diskussion i riksdagen om lagen hets mot folkgrupp så, så, så säger han det. och Det blev ju inte ens en skandal kring det. Utan det var pressen som tyckte att det var ett märkligt utlåtande från en demokratisk... <går> <går> –som dessutom ska företräda svenskar. –Ja, alltså, nej, nej, men alltså, du vet, den där typen av övertrump finns det liksom ingen reaktion på. Mm. Men, men, men du vet, hade han missat att önska en glad ramadan så hade han ju blivit huvudslängd för det. Så att det är någon sorts, någon sorts larvighet kring det. Och, och då, då är ju en av de här skyddsvärda grupperna ju då kvinnorna. Och, och då gör ju den att vad är då ett kvinnointresse? Och det, det blir ju då det som, som de, de, de här uttalade genusvetarna och sånt där fram, framstår som en kvinno. Intresse. Och då hamnar vi i sådana här väl, otroligt eh, naiva eh, saker som är, är jättekonstiga. För att man kan tycka då att om vi nu tar just här kvinnor en av de där feministiska idéerna, det är ju då att könsmaktordningen råder i Sverige. Och könsmarknadsordningen säger då att du vet, alla män är potentiella våldsmän och våldtäktmän och, och så vidare, förtrycker kvinnor så. Där. Men, men, men i, i, i realiteten så är det ju en, en mindre grupp män. Och, och då har ju vänster, vänsterns gamla idé har ju varit att sociologi är jävligt viktigt. Förstår du? Varför super Jeppe? Jo, Jeppes pappa super. Jeppes mamma söp va? Men då kommer liksom den, här, de här vänster, den här nya då, feministerna eh, som alltså först påstår att det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Men sen finns det då en okända struktur i samhället som gör att alla män är farliga för alla kvinnor. Men, men så när, när den där, eh, alltså du vet, En våldtäktsman kan lika gärna vara en generaldirektör va, som en bankrådare. Och så. Och så säger man att tro någonting annat. Va? Det kallar de för avvikelsetänkandet. Och, och samtidigt visar det att avvikelsetänkandet är dokumenterat vetenskapligt hur många gånger som helst. De här genuskvinnorna chatta eh, på, och, och då blir det liksom närmast eh, liksom någon sorts kvinnoförtryck att berätta för de här kvinnorna att de pratar strunt. Så att män blir ju väldigt, för, väldigt försiktiga. Och det här, det här tolkningsföreträendet blir ju jättestort. Va? Och det här flyttas vidare också till andra grupper. Va? Så att, eh, finns det några svarta personer som bildar afrosvenskarnas förbund, va? då representerar de den här gruppen, vad den där gruppen än tycker. Va? Så att det är väldigt ställföreträdande och det är ingen åsiktsrepresentation som demokratin har, utan nu blir det istället en essentiell representation då, då att eh, någon genuskvinna går fram och säger att jag pratar för Sveriges kvinnor. Eh, och då, och då är, är ju tystna männen. Så att eh, männen har ju liksom inte fått grepp på det här. Och, och, och männen är inte med i någon, någon sån här grupp. Möjligtvis om de är homosexuella kan de få, få en liten... Men det här är ju dårskap på något sätt. Ja, visst är det det. Men, och det är, ju, och det är väl kanske i Sverige som det här har ja ett av dem har nått längst ja men, men alltså det är ett västerländskt problem ja det här är något sorts eh, alltså eh, jag riktigt, det, det, det, det känns ju väldigt nytt varsamt det finns ju någon sorts resonans i i, i liksom en hel del liksom religiösa förlag du vet, jag arma syndare och sånt där man ska man ska liksom ödmjuka sig och eh, Ja, det, är mycket, det är mycket krumbukter och det är mycket hyckleri va? och det här blir ett självspelande eh, mönster så, som, som det är väldigt svårt att ta sig ut, speciellt som när alla är inställda på att, att det är en berättelse och alla vet hur berättelsen låter.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 samverkar, de kritiserar inte varandra och det leder ju då till att vansinniga idéer kan slå rot och, och det är ingen som ifrågasätter någonting av, av vansinnigheterna. Men det här som du tar upp nu då med den här genusfrågan och minoritetsfrågor och så vidare då är ju, då är ju liksom det är inte bara politiker utan det är det är universitet och det är ja, just, just. det är medier och det är alla möjliga ja, absolut. Som, så att det, det, det, det känns som att den här gruppen som vi pratar om nu, som är, kanske i våra ögon då har spårat ur mm. och som inte företräder oss definitivt inte oss, men egentligen inte så här många, stora andel av svenska folket överhuvudtaget. Nej. Men vad, vad är det som? Gör. Och de kanske inte har så begåvade argument och så vidare, de är lätt att slå hål på, men det är ingen som gör det. Nej, men det, alltså, det går ju inte riktigt då. Alltså, om jag utvidgar det här successivt, om ja. pratar om pressen, och så vet ju pressen att alltså, de kan ju få diskussioner. Men då blir ju den att, då blir det ju liksom åsikt mot åsikt. Så att, det är inte säkert att man får en väldigt en bra impact. Va? Nej. Men, men om man då går över till ett rev, då kan man ju få ett genomslag. Alltså då kan man ju säga avsätta en makthavare genom ett rev. Och det stärker ju känslan för de här personerna att de har makt. Och, och medias makt har ökat i alla undersökningar. Förutom sådana här undersökningar såg. Upp från 80-talen så var de olika maktgrupper då, som regering, riksdag och sådär. Och då, då låg liksom pressen långt ner. Va? Och nu ser man media som den starkaste maktgruppen. Mm. Så att i hög grad är det så att det är media som, som, som styr. Så att yeah. säga, va? Och, och om media får igång ett rev mot, no, mot, no, mot, polit, mot någon politiker så, så eh, bestämmer sig partiet ganska snabbt att droppa den där politikern. Har så att säga, en, ett negativt värde. Och då, då blir det ju då att de här, de här olika eliterna växer ihop. Va? Därför att ingen har något fotfolk egentligen. Va? Mm. Eh, journalisterna har ju inte egna intäkter utan pressbidrag och annat. Va? De, och de behöver politikernas skydd. Va? De här små intresseorganisationerna. Eh, som, som Afrosvenskarnas förbund och sånt där. Det är ju bara en, vet, ett, ett fåtal individer som lever på statsbidrag. Alltså, och du vet, alla sådana här andra näthatskranska. Det, det är inget folkligt i det. Nej, det, där? Nej, det, är det är finns bara... ingen det, alltså, det är ingen, ingen organisation. Det, det är folk som hittar, hittar en födkrok, alltså. Mm. Jag hade en sån här. <laughs> ja, och då var någon då som, som hade skapat någon ny organisation som skulle representera. Eh, Afrikaner, eh, muslimer eh, och judar. Och Då var jag på någon tidställning där det var då en, en representant för, för, för en judisk organisation då, som, som frågade du vet, vad var det där för sällskap. Då, som, hur hade de kommit till det där? Och då så sa han så där över att ja det var någon arabisk kill där som hade idéer men han behövde försörjning för att ta det här men då sa han att han kunde liksom ta och, och göra då en en en speciellt åminnelse, kristallnatten kunde han baka in då i sitt i sitt paket så att säga och då tyckte de att det, var, det kanske inte var så tokigt sådär. så där. då var de med från början då. Sen hade de efter ett tag så hade det där inte fallit ut så väl så hade de dragit tillbaka sitt, sitt stödet från den judiska organisationen. Men, men, men alltså det finns många såna här aktivister och och som just och, och speciellt det var med ett undantag men alltså att gå till en svensk myndighet och säga att, att jag ska granska näthat eller jag ska granska rasism. och sånt där. Så, så, så, så krävs det väldigt lite va, för att du, du ska få ett stöd. Och för de personerna så är det så att fortsätta att få ett stöd det är förutsättningen för att, det, att de finns överhuvudtaget. Och då måste de ju lära sig det här att, att alltså, ja, om man är, är, är, är, är, är arab så att säga, och muslim va, så, så får man ju driva den frågan. Men, men man, man får ju akta sig för att vara antisemit. Va? För är man antisemit, då blir det ju för mycket för, för de svenska myndigheterna. Utan du vet det är precis, man måste lägga lagom i olika frågor för att få det här stödet. Och det gör ju den, att också, är här, alla de här är också lite lobbygrupper. Mm. Och då är förutsättningen för att vara en lobbygrupp är ju att man får etablissemanget och lyssna. Så att alla de här, de här små organisationerna eh, ju mindre och mer ju, ju mer kopplade till etablissemanget är det. Och det finns väl alltid någon framstående politiker som du vet, behöver ett gott ord sagt om sig eh, från något som förfaller självständigt. Och Nej, då kan vi faktiskt anknyta till den här igen. För en intressant sak som framgick på den sista sidan tror jag det var. Eh, och då pratade vi om om kriget kommer, eller krisen kommer. Att många ideella organisationer och trossamfund gör viktiga insatser för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Det hade jag ingen aning om att även trossamfunden var involverade i detta. Men det kan ju vara, jag vet inte om de då kan ha inkluderat, eh, om det är någon muslimsk organisation som har fått pengar för att jobba mot terrorism till exempel. Jo, så, så, så kan det säkert vara. Det är det vara. förmodligen det de syftar på här va? Kanske, men, men det, kan också vara, det kan ju också vara någonting så, så eh, centralt som Svenska kyrkan. De har nog en slant också att... Om det blir en kris och människor krisar mm. så ja. behöver de ju vård och så ja, här. Ja, och sen så kan man väl säga att eh, statskyrkan har ju egentligen upphört. Då. Men, men den är ju mer statskyrka än någonsin. För att eh, stora delar av kyrkan eh, tror ju inte på Gud. Men de tror på att, att kyrkan kan vara staten till hjälp. Så att man, man är ju väldigt mycket för att ta upp alla de här etablissemangsfrågorna. Och sen säger att vad, vad vi kan tillföra. Det är just att säga den här eh, lite religiös retorik, alltså just med eh, människovärdet exempelvis. Mm. För att det är ju liksom någon, ett koncept som, som det finns en efterfrågan på från. På, så att De kan ju känna att de har en nisch också här. Va? Så att, eh, om det blir kris, om staten behöver hjälp och just det här att eftersom politikerna har så, så litet genomslag va? Så, så behöver de de andra. Och kyrkan har ju också väldigt litet genomslag. Mm. Det är bara mest gamla människor som går och tittar på. Men, men, men på något sätt så känner man att... Eh, Gå ut och predika evangeliet är ju liksom ingenting som man som uppskattas då. Men kan man hålla på med, med vet, gudstjänster mot rasism eller någonting sånt där, då får man i alla fall en klapp i ryggen av myndigheterna och ja, lite uppskattning. Mm. Två mot rasism. Ja, ja det, det blev jättebra. Mm. Visst. Nej, men alla. Alltså, jag säger, inställsamheten i det svenska samhället är är skrämmande högt. Alltså. Mm. Och, och det är liksom. Det, det roliga här att att alltså, det är inte. Nästan ingen av de här människorna har en genuin övertygelse om någonting, utan deras övertygelse är just att, äh, att passa in så att säga. Va? Alltså det är ett karriärgrej att, ett, att få, Men också i förlängningen att få, få sin lön. Då. Absolut. Mm. Ja, så lönen är jätteviktig men också, också det här liksom du vet det sociala medlemskapet. Mm. Att äh, väldigt många har det här att, att man blir bekräftad, så att säga, va? om man blir publicerad i du vet, den fina tidningar och man får vara med och bli inbjuden på Nobelmiddagar och så där. Så att det är en, det är en status mm. kamp också hela tiden. Men, men det man tror på är egentligen... att ja, Det är en väldigt opportunistisk... Alltså, man, man säger det som... Som lönar sig, så att säga, i det sociala sammanhanget. Men där håller ju vinden på att vända nu. Ja, va? men. Eller, eller vad är din bild? Nej, alltså, jag, jag, jag, jag tror att. att alltså, det krävs så mycket för att ändra saker och ting. Att, de, de, jag, jag tror att det, vi, vi, sker ett, vi ser ett skifte från entusiasm till. En, en, en mer avvaktande lite, lite mer eh, vad ska vi säga lite mer, lite mer eh, ja, det, alltså man hamnar tillbaka i det här plus och minus resonemanget att det finns för- och nackdelar och, eh, istället för att vara en helgjuten entusiast så ska man ju framstå som en, en, en sansad person lite grann. men men man är fortfarande inte speciellt eh, Eh, analytisk eller intresserad eh, och eh, fortfarande så kommer vi ut sådana här sanslösa rapporter. Eh, med, alltså, det är väldigt nära först rent eh, forskningsfusk liksom hur folk agerar. Och, eh, mm. att, många akademiker gör ju utlåta mot bättre vetande och, och så här. Utan, alltså, väldigt många tror jag räknar med det här att det finns en lite en backlash här. Mm. och en, en skepticism från eh, breda grupper. Men, men på något sätt så kommer ändå den här politiken att, att fortsätta. Eh, och eh. Tror du det? Jag tänker på nu det vi ser här i, i valrörelsen så är det ju partier som håller på att orientera sig ganska jo. kraftigt. Eh, tror du att de så att säga, ställer tillbaka sig efter valet, eller är den Nej, men alltså, någon jag, orientering? Jag, det, men jag Jag tror inte så här att om du tar kriminalitet mm. som ett exempel. Eh, så, så kan du, du kan ha en period där, där man ju då kör eh, det här med att eh, du vet det är synd om kriminella och de har så, växt upp i, i utsatta områden och så och Då kan man ju ha, ha den retoriken väldigt länge. Va? och, och eh, Kriminella, det heter de kriminella revanscher i samhället och sådana här saker. Eh, men sen kan man ju gå upp och skärpa tonen ett tag och säga att eh, vår målsättning är nollkriminalitet. Man kan ju ta ju som tusen, va? Men, men kriminaliteten försvinner ju inte, naturligtvis, på det, va? Nej. Men inte bara genom att säga att nej, det här är inte okej. Okay. Nej, precis. Men, men, men, men för, deras första försök är att det räcker med att säga. Mm. Att, eh, tidigare så sa jag så här att, eh, att man åker dit för, för snatteri som, som 14-15-åring. Det, det är en del, får man se som en del i en pubertal utveckling. Och sånt där. Eh, och nu har jag tänkt om. Va? Utan nu är jag för att eh, det är väldigt viktigt att... Eh, vet, Handarna anmäler liksom, även skolungdom och skolan tar tag i det här och så vidare. Och så vidare va? Mm. Eh, men, men, men det där skiftet liksom bygger på att det är, det är många kuggar som måste gå in. Att, eh, vill skolan ta i det här? Mm. Och vem då på skolan? Alltså, förstår, Är det studieäktare, vanlig klassförestånd? Mm. Alltså, eh, nej, det är, ingen, det är inte mitt bord säger något. Skärpa straffen, ja, alltså, du vet, domarkåren kanske inte är med på noterna. Så att du, du, du hamnar i den här situationen att